السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنا بالله ربّا وكفرنا بكل ما يعبدون من دونه وآمنا بالإسلام دينا وكفرنا بكل ما عدا الإسلام من مبادئ واتجاهات وآمنا بمحمد بن عبد الله نبيا وقائدا ومرشدا وكفرنا بكل الزعامات والقيادات التي لا تسير على نهج محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين برمان الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Faminhum man qada nahbahu wa minhum wa minhum man yantazir wama badalu tabdila Yang bermaksud di kalangan orang yang beriman itu adanya rijal perwira yang mereka itu benar dan ikhlas dalam perjuangan mereka yang telah mereka janjikan kepada Allah yakni yang mereka baikahkan kepada Allah dan di antara mereka ada yang telah menemui syahidnya dan di kalangan mereka yang masih menunggu dan sesekali mereka tidak mengubah perjuangan mereka Sadaqallahul Azim Marilah sama-sama kita bersyukur Tahadrat Allah SWT Dengan rahmat Keizinannya pada pagi ini Kita masih diberi keizinan Untuk kita Menghadiri majlis Ilmu yang kita harapkan keredoan serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah walaupun di pagi hari ini sedikit hujan insyaAllah dengan turunnya hujan ini kita mendoakan ianya sebagai hujan rahmat hujan rezeki hujan untuk memberikan suatu anugerah yang besar kepada umat Islam iaitulah kekuasaan serta kemenangan insyaAllah kalau kita tengok di negara lain antaranya di Moskow dalam 2-3 hari lepas hujan batu sehinggakan setengah juta rakyatnya terkandas tak boleh nak naik kapal terbang tak boleh nak naik tak boleh nak tubik rumah jadi kalau kita bandingkan dengan hari-hari sebegini di musim banjir bulan 12 ini kita bersyukur besar kepada Allah Subhanahu wa taala hikmah dan semua kejadian adalah merupakan anugerah dan ibtilaat daripada Allah subhanahu wa ta'ala cubaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau hujan batu sini belah mana dah ah, jadi kita mendoakan bila tu hujan doa supaya hujan ini hujan rahmat kalau kita pakai Allah hujan sama mari hujan hari ini pun hujan pula Allah tak boleh kerana seolah-olah kita tidak suka hujan ini turun. Sedangkan di kalangan hujan itu adalah makhluk Allah yang datang untuk memberi rahmat dan rezeki kepada makhluknya di atas muka bumi ini. Jadi pada pagi ini, kita akan meneruskan lagi siri-siri pengajian kita. Dan namanya Ini lagi menyambung Pengajian kita dalam bulan lepas Yang bertelah bacakan daripada kitab al Jailul Maw'udu Bin Nasri Wat Tamkin Karangan Dr. Majdi Al-Hilali Generasi yang dijanjikan oleh Allah Kemenangan dan kekuasaan Siri 2 sebahagian habis lagi hari itu walaupun tak habis kita telah nyatakan ciri-ciri utama yang menjadi sebab kepada umat Islam untuk mendapat kemenangan dan juga untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan di atas muka bumi ini hari ini kita tengok ciri yang lain Iaitulah Umat Islam mesti menepati ciri-ciri Sebagai Hamba Allah Mengikut package Yang dikendaki oleh Allah Antawanya dinyatakan Di dalam ayat surah Al-Hajj Ayat 41 Al-Ladzina immakannahum fil-ar Aqamu salat Wa atau zaka Wa amaru bil ma'ruf وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاكِبَةُ Orang الْأُمُورِ Orang-orang yang diberikan kekuasaan pemerintahan di atas muka bumi ini ialah mereka yang mendirikan semayan dan mereka yang keluarkan zakat lepas semayan banyak ayat disebut zakat lepas semayan zakat Pakej yang kedua, selepas semayang zakat. Pakej yang ketiga, Wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar. Sungguh yang baik dan cegah daripada yang munkar. Dan ulama kata, Amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar ini tidak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan tak boleh kita kata amal ma'ruf dulu nahi muka itu tak kelian tak boleh dia mahu sekali al-amru bil ma'rufi wan wan nahyu anil muka semua yang baik dan cegah daripada melakukan kepasadan kezaliman tiga paket ini semuanya mesti didirikan Sembayah ini tanggungjawab semua sekali umat Islam untuk memastikan di atas muka bumi ini semua makhluk yang beragama Islam ini sembahyah. Ini tanggungjawab. Tanggungjawab ibu bapa cara dia. Tanggungjawab dalam masyarakat imam cara dia. Tanggungjawab pemerintah cara dia. Masing-masing mesti masukkan agenda sembahyah dalam aktiviti seharian kalau lah, pemerintahan itu kecil seutama so, pemerintahan institusi keluarga maka kalau ibu bapa ini tidak sehubung anak-anak semaya dosa besar dan bala serta malapetaka sudah tentu akan datang ke institusi keluarga itu sebab dia adalah paket utama untuk dapat kekuasaan keluarga jadi betullah kalau anak-anak apabila dia besar, dia reti mak dia ayah dia kata awel tolong kau ni awel buat kau ni awel buat sendiri lah tanda ada eh tanda ada canga. sebab apa sebab ibu bapa tidak mempunyai tamkin tidak mempunyai kekuasaan di dalam rumah tangga kadang-kadang suami isteri tak kokak kokak kokak habis rumah tangga anak tak tahu ke mana kenapa kerana tidak ada tamkin iaitu kekuasaan sebab punca mana puja semaya tak ajar sungguh semaya hari ni sebab tu kita layak package bukan kita lah Allah SWT sebut dalam Quran ni package kepada kekuasaan dalam rumah tangga itu dulu semaya inilah juga package di dalam sebuah kerajaan tengoklah mana-mana kerajaan yang tidak menyediakan paket semaya sudah tentu akan lingkup walaupun dia minal mustakbirin dia yang dahulu tak kebut kerajaan yang hebat seumpama kerajaan namruk kerajaan Fir'aun tapi Hacu lebu berlaku oh, takde kekas sampai hari ini semua Hacu sebab apa? ada namruk semaya ada Fir'aun semaya ngaku tuhan lagi ada jadi kalau kerajaan yang tak ada package agenda Kem solat, bulan semayang Buat program semayang kepada seluruh remaja Dan sanggup mengeluarkan modal duit yang banyak Untuk mengajar semayang ini Ini tidak rugi Ini, duit ini disuka dilaburkan kepada perkara-perkara yang melalaikan Semoyan tak tahu pasal mana. Nah. Dalam bulan ni, 16 hari bulan lalu. Di Hotel Mario di Putrajaya ni. Ada satu tiger show. Tarian telanjang bogeh. Tarian telanjang bogeh. Dan ada gambar yang menunjukkan bahawa Ha? Dan berbogelnya orang yang duduk nari di dalam Tiger Show pada 16 hari bulan lalu. Bukan dia buat di rumah. Bukan buat tempat tertutup. Tapi buat di hotel. Ha? Sudah tentulah tempat ramah. Mananya ini apa dia? Ini adalah pendedahan kepada penghinaan kepada agama Islam melayan suruh tutup aura Islam larang maksiat tapi dibuat secara terbuka maka ini dia panggil lawan agama ingin dia panggil hina agama kalulah kerajaan yang tidak mementingkan pakej as-salah iqamah as-salah semayang ini kucahanya kucakaci hacul lebu habis negal jadi sebab itulah hari ini berapa ribu kali tak tahu dah diperingatkan di mana-mana bahawa kita tetap dan kita wajib kena mendirikan kerajaan Islam ini kalau tidak kucahaya lagi atas dunia dan Allah subhanahu wa taala sudah tentu akan menurunkan balanya. Tekes yang kedua wa atuz zakah. Abu zakah. Ambo tertarik bila baca karangan kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi Fiqhuz Kita nak memahami secara mendalam, secara detail tentang zakat. Tahsi dia buat PhD dia. Dalam itu cadangan-cadangan dia dan dia mengatakan bahawa zakat ini sekiranya sebuah institusi, majlis ugama ke kerajaan laksanakan secara betul maka tidak akan ada rakyat yang kebulu, rakyat yang fukara tak akan ada dan manusia tidak akan hidup curi sebab masing-masing dia panggil hadul kifayah, yak mananya Hak untuk dia tu berasa cukup dalam kehidupan dia tu memadai dia dah boleh makan minum dasarkan kehidupan dia dia tak payah lagi nak curi dia tak payah lagi eh, nak menget harta orang lain kalulah ini dilaksanakan dalam sistem zakat maka insya-Allah sesebuah kerajaan sesebuah masyarakat itu akan tak ada yang kebulo dan tak ada ya miskin dan fakir miskin ni biasa kadang-kadang ada duit kadang-kadang tak ada duit tapi siapa tidak ada pendapatan siapa buta timbul fakir tahap yang teruk tegar ini dapat diatasi dengan zakat jadi sebab itulah package ini kena dihandlekan baik oleh institusi yang kecil. Dan institusi yang besar. Iaitu sebuah kerajaan yang memerintah. Marilah pakej. Amru bil ma'ruf. Haa wa amru bil ma'ruf. Haa baru suruh cegah. Kemungkaran. Suruh buat baik. Haa maknanya. Kalau pakej ni. Kalau pakej ni ni. Jalan dengan baik. Selawi. Dia tidak akan. Haa. Tidak akan ada masalah-masalah Jenayah sosial Yang berlaku dalam masyarakat Pakeh ni wakamari yang tiga dah. Kalau ada juga Ada juga seles eh, Salah seorang dua Ayat curi eh, Yang berzina Maka Kita kena amalkan dengan pakeh yang ketiga ni. Jadi ayat ini adalah Merupakan ayat untuk membentuk kekuasaan Di atas muka bumi ini itu yang pertama Yang keduanya ialah Ciri-ciri untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan di atas muka bumi ini Iaitu Kena wujudkan Jailun muhibbul lillahi azawajalla Golongan Generasi Yang cinta Kasihkan Allah subhanahu wa ta'ala ini Memang cinta dan kasih ini sayang kepada Allah ni apabila dia Islam, apabila orang lelaki, orang hina, dia mari nak marah. Dalam hati dia ni ada kasih. Yang dimaksudkan di sini kata penulis ini, hunaka hmm. hubbun fil qulub. Memang dalam hati tu ada. Selagi mana dia ada akidah Islam, dia akan ada cinta kepada Allah. Tak percaya orang hina sikit Allah walaupun dia ni, ah ha? tapi dia dalam hati ni dia berasa tak kenal ada juga cinta tapi dia kata walakin alhub alladhi yuridu subhanahu wa ta'ala min aljil almauud hub yunhayminu ala alqalbi tapi Allah subhanahu wa ta'ala dia mahu daripada dia nak daripada golongan yang cintakan kepada dia ada dalam hati tadi bukan hanya setakat cinta duduk di sini tetapi Kasih dan cinta itu mengalahkan hati dia ni, jadi hati dia ni akan, jasak dia akan buat mempertahankan apa yang dia cinta itu, iaitu Allah. Maknanya, kalau dia tak puas hati, kalau dia nak marah orang hina Allah, maka dia akan bangkit dengan kekuatan dan juga kemampuan dia. Lidah dia, mulut dia, tenaga dia, dia akan bangkit. Jadi kalau orang yeah. dia memperlekehkan hukum-hukum Allah dan mempermainkan hukum-hukum Allah dan dia langsung hmm tak ada apa. Lama tu nak ke Allah dah tu. Ha, ada kasih dalam hati betul. Tapi setakat dia hanya sebut begitu dan tidak ada tindakan maka khani masih belum lagi dapat kekuasaan. Terserahlah tak mari lagi walaupun Allah Taala sebut ala inna nasrullahi qarib tahwilah bahawa kemenangan Allah itu dekat tak mari jadi yang ini ni kita nak wujudkan suatu kecintaan yang jamai secara menyeluruh di dalam hati dan tindakan umat Islam anak hon ni yuhaiminu alal kalbi hubbun yuhaiminu alal qalbi kasih yang dapat Ha? mengatasi cinta di hati dan dia akan membuat tindakan. Kalau dia berjual dia sungguh-sungguh dia berjual. Karena dia tahu bahwa ini adalah sumbangan dan saham dia untuk Allah Subhanahu wa taala. hatta yasir Allah ahabb ilaihi min kulli syai. Dan dia dapat menguasai hati dia tadi sehingga Allah segala-galanya. Ah ini. Ah ini yang dikendaki wali Islam dan syariah Islam sendiri suruh kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai petanda kita ni nasihi Allah. Kul in Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kalau kamu betul-betul kasihkan kepada Allah eh kamu Muhammad kena bagi tahu ha, kepada yang menyertai Islam ini supaya cintakan ikut Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. itu tanda kamu cinta Allah. Ha, itu. Kita ni hari ni alhamdulillahlah ha, sempurna hijratul rasul. Semua orang cakap di masjid di tempat awam tentang hijratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi malanya bila mari bulan Muharram je hijratul rasul Bapa pula lain kita tak boleh juga nak kecek hijrah ar-Rasul. Ha, tentang Rasulullah, tentang pribadi kepimpinan kita. Apa tak boleh? Bukan kata tak boleh. Bapa, yang kurang kita ambil inisiatif itu. Kalaulah kita buat benda ini setiap hari, setiap malam, setiap bulan, maka kita akan dapat kasih, dapat rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha ini. Dan kita akan mempertahankan dia. Kalau kita dengar aduhul dan mak hina rasul buat karikatu, bagi umat Islam seluruh dunia, alhamdulillah bagi itu sudah tanda kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi spayu, ya. Hak Nabi suruh banyak lagi, ah, ha? hak banyak lagi, hak banyak lagi itu semua sekali kita kena ikut. Inilah melambangkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ni cinta kita lebih pada orang lain ha, kalau orang yang cinta gawal agak Allah kalau tengok kalau tengok ayat hmm? kalau engkau rentangkan sungai lautan berapi saya akan redah juga ha, nak mampu redah ha? lautan berapi nak redah palsapah je orang cinta ni ha. palsapah nak rayak boleh tapi buat pun ni ni ada juga dalam sejarah nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berhijrah ke kota Madinah. Ha? Dia hijrah ke kota Madinah. Lalu nabi ni dia nak tahu kekuat dia ni disokong kepada oleh puak-puak Ansar, puak puak Aus dan Khazraj di kota Madinah. Lalu dia tanya. Ha? Dia tanya, "Asyiru <tuk> alayya ayyuhannas, <tangan> muhajirin pun sokong nabi beriman, ha? Berjualah kamu nabi, kami bersama kamu." ansar pula sebab nabi tidak mengenali ansar sebagaimana dia mengenali muajirin jadi dia tak tahu lalu bangunlah penghulu di kalangan ansar iaitu sa'ad ibnu muaz bangun dia kata intih ya rasulullah bima araka allah wallahi law ista law ist'artta bina albahra fakutuhu laqadnaha ma takhallafa minna rajulun wahid Bijuanah kamu, sebagaimana yang Allah kehendaki. Demi Allah, sekiranya kamu hampari kepada kami, lautan yang luas dan kamu melangkah, kamu gedah maka kami juga akan merentanginya, haruminya. Ah ha, ini, nawaitanya. Jadi mereka harungi sungguh perjuangan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan palsapah buta mata-mata. Aini lambang kecintaan. Lambang kecintaan. Zai ibnu Dasnah sahabat Nabi apabila diregak. Diregak. Orang okay, tapi nak main-main dia kata, kamu suka tak kalau aku tenang duri? Eh? Aku ikat Nabi ni ikat kamu ni. Duduk sini. Demik Allah. Kalau kamu nak lepak duri, nak tabur duri di rumah dia pun. Dan terpejak duri tu Nabi Muhammad pun kamu lakuh mayat aku dulu. Ini. Dan ternyata... Ha, mereka sanggup mendepani memberi batan tubuh mereka demi untuk perjuangan Islam dan kasih mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini mari pula macam-macam syiah ke tak syiah Pelajar-pelajar, ha, pelaja pemikir-pemikir pelajar kita ni dan ada syiah yang memburukkan memburuk sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendustakan sahabat-sahabat nabi SAW sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ada orang Islam ni yang terikut sama dan dia kaji betul ke tak nanti nak kaji tidak yakin sahabat Nabi itu beriman dan mereka ini adalah akidah yang suami mah kuat nak kaji abul kata az-zubair ibnu ini antara sahabat yang dicela oleh sahabat yang lain buat masa ni ada satu filem yang dikeluarkan oleh Iran dan ulama-ulama azaha menentanglah. lah kenapa? kerana dia mengani. seorang sahabat nabi Ibn, bernama Az-Zubir Ibn Lawal sebab tu kita kena faham ahli sunnah wal jamaah doakan kita berada di dalam ahli sunnah wal jamaah kalau tidak agak kan? tak jadi ahli sunnah jadi ahli punnah ahli punnah rana abipunnah ini hadirin dah, hadirat sekalian Lagu mana kita nak wujudkan... Kecintaan sejagat... Kecintaan sejagat... Kepada agama Allah... Dan Hak Nabi SAW... Semua sekali... semua sekali Apa yang mari daripada Allah dan Rasul... Amba tak kata gapo, Amba kena ikut... Ah, itu... Sebagaimana kita cinta kepada orang... Nah, cinta kepada... Siapa-siapa lah... Lagu mana kita buat... Kita reti... Sebab kita ni... Cinta belakang ni... Hak ada sini ni... Melalui... Eh? zamen cinta -zame percintaan seraya lah ada-ada jadi ha, melalui zamen percintaan tu ha, tu lalu kerja mata tu lalu fikir sikit laga mana kalau Allah ta'ala suruh rasul suruh amal nak buat sebagaimana amal buat kepada orang amal cinta walaupun tak kena dengan nafsu rasa, rasa tak sedap rasa tak boleh buat dia mahu kena ikut juga sebab dia mahu cinta dan kecintaan kepada Allah dan rasul ni taklifan sungguhan, arahan kalau tak buat dosa Hak oh, tadi tak cinta. Tak cinta tadi. Tak. Orang suku sakat. Tak apa bukannya taklifan. Tak ada nas yang menyuruh. Tapi ini ada nas. Yang suruh kita cinta dan kasih kepada Allah. Inilah. prasyarat lagi. Untuk kita dapat pemerintahan sejaga. Barulah. Ha, InsyaAllah. Putera jaya ke. Enak berapa lagi. Berjaya belakang. Berjaya ha? belakang insyaAllah. Tapi hak ni. Pakis ni kena mari. Kemudian. Cinta tadi Selain daripada cinta kepada Allah dan Rasul Gerak kerja jihad Iaitu perjuangan Anih Kerana ramai yang mendakwa Bahawa mereka ini mengasihi Allah dan Rasulnya Tetapi Dia melupakan Perjuangan Untuk menegakkan agama Allah itu Sebahagian daripada mereka itu kandungan mereka itu cinta kepada Allah dan Rasul bukan sebahagian kandungannya cinta Allah dan Rasul termasuk daripada cinta jihad terhadap perjuangan dia kena builah eh? jangan apa rasa sedak ha nak ha? seorang kita fikir masalah kita seorang aja ha seneng seorang tapi kita mesti melihat kepada perjuangan ini itu baru lambai kita ini cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang sahabat nama dia nama dia Hanzalah ha? Hanzalah ini bila dia syahid di dia dalam perperangan Uhud lalu Nabi SAW kata inna sahibakum Hanzalah latarsiluhu al-malaikah fas'alu ahlahu masyaknahu ma dia kata sahabat, kawan kamu ini dia ayat kepada sahabat lain Hanzalah dimandikan oleh malaikat hebat dia ni ditanya keluarga dia kenapa yang dia buat yang sampah ni ha? yang sampah hamzah lah ini dimandikan oleh para malaikat nabi tak tahu hebat sangat ni lalu apabila sahabatnya pergi dan tanya isterinya maka isterinya kata faqalat kharaja wa huwa junub hina sami al hatif faqala rasulullah lidzalika ghassalathu al malaika ha dia keluar peran. Bila semboyan. Ah tiuk. Dan Nabi kata kena keluar. Dalam peperangan Uhud. Berjihad. Lalu masa tu dia berjunuk. Haa dia berjunuk. Jadi dia pun keluar. Keluar-keluar dia syahid. Haa ah, patut pun malaikat memani. Malaikat tu memani junuk dia. Haa ah, jadi kalau nak suruh malaikat memani junuk ni. Haa. Ah, Haa maka kita kena cepat-cepat. Macam hari Jemaah -hari, hari ni. Haa ah, cepat-cepat. Haa ah, mandi belakang dah jadi nak bagi bagitahunya kalaulah kita syahid di medan peran dan di medan kita menegakkan agama Allah dan merasa mutlah rakyat di sini bahawa syahid ini, ha, pahala syahid ini tidak nanti di medan peran saja di mana-mana sekalipun di posisi mana sekalipun, di tanah mana sekalipun kalau kita mati dalam menegakkan perjuangan Allah insya Allah kita dapat syahid walaupun orang mandi Serupa skala Orang kapan Serupa skala Tapi saya rasa Allah Ta'ala nak we surprise kita Tengok-tengok eh, Boleh sepak 70 juga ha, Jadi Maknanya Hal ini mesti kita rebuk Itu tanda Bahawa kita kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudiannya ha, Generasi Untuk dapat kemenangan lagi ialah Jailun khairifun min Allah Subhanahu wa ta'ala Generasi yang takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut pula. Ha tak dicinta. Buat belaka. Cinta ni boleh kata buat belakon. Nak gapo tanpa alasan buat semua. Takut dalam erti kata kalulah orang mau ha nak bui kita benda-benda yang tidak sepatutnya yang bercanggah dengan syariat kita lawan. Kita lawan. Orang yang mempersendakan syariat kita lawan. Kita lawan. Kenapa? Karena itu dalil kita takutkan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita sokong juga Kalau kita bersama dengan dia Maksudnya kita bersekongkong Dan kita ini ha, akan dimurkai Allah Kita tahu Jadi orang ni orang yang tidak ada ketakutan kepada Allah Jadi tidak akan dapat pemerintahan Tidak akan dapat kekuasaan ha, Sebab itu takut ni Di sini disebutkan sebagai satu syarat utama kepada Allah ha, Takut kepada Allah syarat utama untuk mendapatkan pemerintahan sejaga ini kita tengok bagaimana antara sahabat-sahabat nabi yang disebutkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud apabila mereka ini tidur tak jeneral tidur bukan kata negara tidur banyak masalah kalau kita boleh jadi tak jeneral tidur ini masalah timbul banyak go to goni tak, tak jeneral tidur tak. tapi dia tak jeneral tidur kerana takutkan Allah dia bila nak tidur dia terbayang neraka, panah membakar dia. Dia pun bangun semaya, aku. Nak tidur pula. Gambaran ketakutan siapa tahap itu? Kita kata, "Eh, hey, mito mito lah tak jadi pada aku." Ah, Jangan riak begitu. Kau takut kepada Allah ni molek dah. Molek. Ah, mana biar Allah Taala marikan ketakutan. Kita barulah kita akan sentiasa tak buat benda-benda yang ya Allah Subhanahu Wa Taala larang ini perasyarat utama untuk mendapatkan kemenangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang keserusnya ialah jailun abidun generasi yang abid orang abid ni ialah orang yang tidak lekan buat ibadat kepada Allah buat ibadat semua maknanya bukan kata semaya 24 jam ha? ibadat kita ni kita belajar ni mari mengaji mari ke media ilmu ni ibadat Hmm? kita beli buku nak baca untuk kepaham kita kepada Islam ibadat gi sekolah pergi khijab ha? ibadat jadi kita ini semua kerja buat kita ibadat cuma yang dimaksudkan di sini abid-abid di sini ialah mereka mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan ubudiah yang sebenarnya sebenar ia itulah kalau mari kejadian dunia kejadian lain maka dia akan tinggal kejadian ini dia akan mendahului ibadat ini dan sebesar-besar ibadat sebesar-besar ibadat ialah apa dia menyatupadukan umat Islam untuk menegakkan pemerintahan Islam ibadat yang soleh sebab itu ia adalah termasuk di kalangan memiliki iman yang besar iman yang ha? iman yang kuat ialah apabila kita bersatu padu dengan umat Islam dah menegakkan agama Islam. Ha, sebab tu salah. Kalau ada orang yang beranggapan kita kena tegakkan iman kita dahulu di masjid sahaja, Kemudian kita tak boleh ha, kita biarkan yang lain. Kenapa tertegaknya dengan tertegaknya iman kekuatan di masjid, insya Allah akan tertegaklah ha, kekuatan di negara. Dari sudut teorinya betul. Ha, tetapi dari sudut praktikal dia tak akan jadi. Itu tak akan jadi. Dia kena ha, di kalangan umat Islam ini beribadat dengan mereka ini jadi pegang organisasi negara. Dengan mereka ini ha, takdeh ekonomi negara. Dengan mereka ini takdeh pertahanan negara. Barulah mereka berjaya. Tengoklah Nabi Yusuf alaihissalam. Ekonomi. Menteri Ekonomi. Ha, menteri Pertahanan. Dalam masa yang sama. Kita tengok Nabi-Nabi dulu. Nabi Daud. Menteri Pertahanan. Hebat. Kita kaji sejarah Nabi-Nabi dahulu. Semua mereka berada di tampuk organisasi untuk mentadbir negara. Kerana mereka faham bahawa keimanan sebenar apabila manusia bersatu padu dan hukum Islam dapat ditegakkan. Iaitu melalui tertegaknya kerajaan Islam. Jadi inilah yang kita perjuangkan pada hari ini. Nak cari keimanan yang kuat dan nak bubuh keimanan yang kuat dalam diri kita ini. Hari ini, anak suruh beri kepahaman ini jangan kata apabila duduk eh kamu duduk dah di masjid ni kan ha rasa ibadat ke apa lagi jadi apabila orang panggil semboya kepada perjuangan maka kita kena ha pergi kepada perjuangan tengok aulawiyah tengok hak mana yang perlu kita dahulukan dulu ada nama Fudail ibn Iyadh tak adalah orang ha paling banyak ibadat semayan somo menangis kepada Allah zikir somo jadi Fubi Ibn Iyad ni dia sedang beribadat di dalam Masjidil Haram. Ia sudah tentu dapat pahala yang banyak. Kerana Nabi sendiri sebut siapa beribadat. Dua kata aja di Masjidil Haram ni pahala belipat ganda. Tiba-tiba mari Ibn Mubarak sayang dia tulis satu surat. Ya abidal haramain annaka lau absortana la'alimta annaka bil bil'ibadati tal'abu. Man kana yakhdibu khaddahu bidumu'ihi fanhuruna fanhuruna bidimaina tatakhadabu itu le surah tu dia kata wahai orang yang beribadah iaitu fudail bin U iya di dalam masjid haram ah, kalau kita tengok mu tengok orang buat ibadah tu mudai-main dia kata mu dia main-main sebab apa sebab apa main-main sedekah dalam masjidil haram tu abdulah bin barak ni kata main-main ya Abdul Himbarak ni, Taukuh Tafsir, Fatkoh, ha? Alim, Kabir. Tiba-tiba boleh. Dia kata, Duk main-main. Sebab, Mankana yakhjibu khaddaw bin umuhi, Muni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala Buat ibadah ke dia, Dalam masjid, Teriak, Jebek-jebek, Tubih air mata ke dagu, eh? Tubih air mata, Meleleh, Sapa ke dagu. Fanuhuruna bidima ina khaddabu. Tapi kami, Takutkan kepada Allah SWT dengan kami buat ibadat sehingga akan tekuk kami ha? mengalir darah-darah. Anak-anaknya mereka berada di medan jihad. Mereka ini berada di medan pertarungan. Jihad. Masa itu pelan. Ha? Pelan itu fardu kifayah. Bukan fardu angin lagi. Musuh tak segera lagi masa itu. Ha? Sembo yang ke arah peperangan bersedia. Tapi dia tulis begitu kepada Fudail Ibn Iyad Dan Fudalib Ibn Iyad pun bangkit lantah menyertai Rombongan Abdullah Ibn Mubarak Sebab dia paham Dia paham ibadat ni juga Abid ini juga Ialah bukan dia semayal berteriak tangi Dalam masjid semata-mata Tetapi mereka mesti ha, Berada di dalam pilihan raya Berada di dalam medan juang, Berada di dalam perjuangan Kalau nak kembalikan ketenangan di tenang Ha kena kena berjuang. masing-masing semua sekali. ini Abiq dia panggil. Ha, sebab tu kita kena jadi dia panggil Rahbanul Lay uh, apa? Uh, fursanu, Fursanu An-Nahar. Rahbanul Lay wa Fursanu An-Nahar iaitu Abiq di tengah malam. Tengah malam kita bangun sore-sore. Dan kita Fursanu An-Nahar menjadi perwira. Ha, panglima di siang hari. Tak tahulah ni balik. Jadi kita ni jadi Fursanu Al-Lay da fursanul layl iaitu jadi panglima di waktu waktu malam. tu balik sikit. Ha. Jadi biarlah. Ha? kali ini kita buat ibadat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Bangunlah malam apa? Nak menajat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia adalah petanda prasyarat kepada kemenangan dan pemerintahan di atas muka bumi ini. Biasa sekali ha? kita buat ibadat ni sapanlah ah ha, lutut-lutut kita. Ya, ha, siapa apa tahap tu? Nabi ke siapa bekok kaki-kaki Ya, ha, Nabi. Kita biasa apa sekali bekok kaki, biasa apa nelah lutut-lutut. Ya. -lutut. Ha, ni tak lutut nelah tok lain. Jadi maknanya kita nak biar kita menjadi panglima dan perwira dari sudut kita ini mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. barulah kita akan diberi tamkin, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut lagi Zailun Zahid. Generasi yang Zuhud. Generasi yang Zuhud. Yang dia ini Zuhud di sini bermaksud dia ke dunia ni di bawah kuasaan dia. Dan bukannya dunia menguasai dia. Ni maksud Zuhud. Yang apa yang Zuhud ni? Ha? Zuhud ni gak? Kalau baju gak soyok. Haa? patugak pakahot tulo gitu ya. Kalina baru langsung. Orang baru hari raya bolehlah. Lain-lain tak boleh napa napa megah dan napa tak zuhud. Ada. Bukan itu maksud zuhud. Dunia ini di tangan di jari dan bukannya di dalam hati. Kadang-kadang, Kadang-kadang ha? orang yang dia ini miskin, ahli sufah. Di zaman Nabi dulu ada ahli sufah, miskin, miskin sungguh, -sungguh miskin tegar. Lalu, ha, bila lah Abu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah balik daripada Bahrain. Wah balik. Ha? Wah balik fitih banyak, kutip fai, jizyah. Lalu lepas daripada semayan subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pakak Mikah bang belako. Bekah bang Tubi. Sebab ha dengar, keling-kling keling-kling keling-kling tu kli, banyak tu wak ha, Abu Ubaidah ni akan bagi, ha pitih kepada fuqara masakin. Dia orang miskin Jadi bila begitu Nabi SAW memperingati mereka Di bangun Nabi kata Ma akhsya alaikumul faqh Walakin akhsya Antafsata alaikumul dunia Fatanafasuhah Kama tanafasuhah fatuhlikum. Fatuhlikukum Kama alhadhum Kami Aku Tidak bimbang Kamu ini fakir Kamu ini miskin Aku tak bimbang tapi aku bimbang, kamu ini dikuasai dunia. Mari peti juga enok selalu. Mana mari? Dunia. Jalan hati. Jadi kamu pun cepat-cepat lagi. Alakawah peti, alakawah dunia, temua selalu. Kamu bertemua kepada dunia. Sehinggalah dunia ini akan melalaikan kamu. Sebagaimana melalaikan golongan-golongan terdahulu. Ha? Golongan terdahulu dimusnahkan kerana dunia mereka. Tengok korong. Ha? Tengok dulu. Jadi kamu pun dibimbangi akan terjadi begitu maka kamu kena zuhub sahabat-sahabat pun pelik semula ha, itu maksud zuhub maksud zuhubnya iaitu kita jangan jadikan dunia ni dan jangan jadikan dunia ha, sebesar-besar benda yang kita ni duduk mikir semua kadang-kadang teriak tangis duduk sedih kerana bahagian dunia tak ada ha, jangan tetapi akhiratlah lah ha, benda ni yang kita utamakan dunia boleh nak jadi kaya ke lah ha, tetapi kita kaya yang bersedekah yang baik ha, kita nak jadi orang yang ha, banyak hal itu lah tak ada masalah asalkan mari daripada orang halal dan kita ini baik dan sentiasa memberi nafkah kepada perjuangan tak ada masalah orang ada sini jutaan di Malaysia orang kaya ni tak boleh lah sahabat nabi jutaan dulu Abdul Rahman bin Auf tak boleh lah orang kelip bunyi serupa Gepah bumi Bumi Mekah Siti Aisyah tanya berapa dia tu ha? Seakan-akan gepah bumi Orang kata itulah rombongan Abdul Rahman bin Ibn Aif Auf yang bawa balik Harta-harta dia Berjana-berjana ha? dia Di atas kuda, di atas hutah, di atas hema, Kedai Untuk disedekahkan kepada Mekah Penduduk Mekah tu baru Satu persepuluh Daripada harta dia Sikit je tu nah, Bunyi sebuah gepah bumi dia bawa balik Ha, jadi maknanya tasahagahlah kalau orang kaya tasahagahlah ha, kalau kita tidak zuhud kepada dunia dunia ni duduk makan duduk makan kita kita tidak akan mempunyai kekuasaan ha, di atas muka bumi ini dan insyaAllah kita nak wujudkan kekuasaan serta ha, kemenangan yang jaga ini dengan kita menjadikan orang-orang yang mampu untuk mengembalikan semula sifat-sifat yang akan menjadikan kita sebagai golongan yang diberikan oleh Allah kemenangan di dunia lagi dan kemenangan di akhirat insya-Allah. Akhir sekali nya ialah bagaimana untuk mewujudkan jailun mutarabitun mutaakhim. Generasi yang bersatu padu. Generasi yang ada ukhuwah persaudaraan yang baik yang kemas yang kukuh. Ajarnya ha, kita duduk bercerbelah. Ah ha, kalau yang ah ha, suka memfitnah, yang suka untuk memburuk-burukkan orang lain Kita berhenti Kenapa? apa? Kerana ini Merupakan virus Untuk melambatkan kemenangan kepada kita Jangan Benda ni ada sama Jadi kita kena usaha Untuk menghilangkan Dalam diri kita Daripada perang-perang Yang terkutuk itu Sebaliknya kita kena Kukuhkan persedaraan kita Kena bersatu Kena bersatu Zaman Nabi dulu Zaman Nabi masa sahabat saat nabi ajar kesatuan sehinggakan kan sahabat boleh kata orang kafir boleh kata ha dalam dirakatkan dalam sejarah umat Islam orang kafir masa tu Abu Sufyan dia tak masuk Islam lagi ha? kemudian dia masuk Islam selepas daripada tu lepas? dia kata ma raitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashab Muhammad ka asha kahubi ashab Muhammad Muhammad aku demi Allah aku tak tak ada tengok Ha? seorang pun atas muka dunia ni yang cinta kepada orang lain kecuali aku tengok puak-puak Muhammad ini macam mana dia cintakan kepada Nabi Muhammad dan puak-puak dia buatlah lagu mana pun mereka ni tetap akan memperjuangkan bata tubuh Nabi ha? ini dia panggil kesatuan yang siapa mereka tu kita nak, nak. mempertahankan sedara-sedara ha? kita jadi apatah lagi kalau kita ini ah, diserang oleh musuh-musuh kita, kita jangan balas sama sendiri. Tujuan kita ialah menghadapi musuh, bukannya kita buat perangai sama sendiri. Yaitu kita bentukkan kesetiaan di dalam persaudaraan kita, wafa dia panggil, al-wafa. Kalau zaman Sayyidina Ali dulu, Sayyidina Ali telah sebut. Zahabal wafa'u dhahabu amsi dhahib. Fal-nasu wa muwarib. Dia kata wafa ni kesetiaan di dalam saudara di dalam berukhuah sudah tidak ada lari dah sebagaimana hari-hari telah berlalu maka telah berlalulah kesetiaan di dalam persaudaraan umat Islam dalam hati mereka ini dalam hati mereka ada ada hasad ada dengki yaqsyuna bainahumul mawaddata wasafa wa qulubuhum machawiyatum bi akori mereka ini menyebarkan ataupun hak dia tunjuk ke orangnya Allah baik serupa dia disuka Ha? Baik tulur semua Depan Tetapi Wakulu buhum Hati mereka Mahsyawiyya Tumbi akari Sumpah kalah jeking Nyengak semua orang Ada Ini Sayyidina Ali ada zamedia pun ada Haa puak-puak ni Jadi sebab itulah Kita kena wujudkan Suatu kekuatan Kesepaduan Kesatuan sejadat Haa Kalau kita di Kelantan ni Di Kelantan Di Malaysia Di Malaysia Barulah Haa Allah SWT akan beri khilafah Allah beri kekuasaan yang kita kendaki itu Inilah perasyarat yang kita bincang pada hari ini Yang insya Allah akan memberikan kepada kita kemenangan Yang kita mahu Jadi kita tidak mahu hari ini Kita akan dijadikan seolah-olah bahan oleh Allah SWT Sebagai bahan eksperimen yang tidak berjaya Allah SWT ni jadikan kita maka kita ni tidak lepas daripada di eksperimen, diuji oleh Allah SWT. Jangan jadi bahan ujian kita ni yang tidak berjaya. Jangan. Yang tahu begitu ya. Kita nak kita ni berjaya. Ha? Untuk menjadi hamba Allah yang beribadat, yang beriman, yang berjuang, yang berpadu, yang Allah SWT akhirnya akan memberikan kemenangan. Kalau pihak musuh buat lagu mana sekalipun, kita ha? tidak akan ha? menyerah kalah. Dan pihak musuh sendiri akan takut dan gentar. Ha, kepada kita ha, kita nak begini jadi sebab itu kita kalau kita yakin dengan kekuatan kita berpegang kepada akidah Islam ha, maka demon awak lagu mana pun kita jangan bimbang lah ha, walaupun dulu ha, kena curi dah kerajaan lani nak curi kerajaan pula ha, ha, jadi kerajaan nak curi kerajaan pula jadi kalau tidak ada pemahaman agama kalau tidak ada kepahaman yang jitu, akidah yang kuat tentang agama maka orang ini apa saja dia akan buat ha? dia akan buat apa saja kalau lah kita paham bahawa hak rakyat itu mereka menghendaki suatu kerajaan yang yang adil dan memeterah kerajaan yang zalim dan mereka tidak suka kepada rasuah dan mereka tidak suka kepada ISA kezaliman maka apabila ia menjadi hak rakyat yang pelbagai kaum, hari ini bukan setakat Islam, orang yang bukan Islam sendiri pun, nakkan keadilan itu, jadi tiba-tiba ada lagi golongan yang ingin memerintah dengan zalim yang ingin tidak berlaku adik, dan ingin merampas hak rakyat itu khususnya macam selangor dipilih oleh rakyat, tiba-tiba ha? nak berlaku satu perampasan ha? tak ini merupakan suatu usaha ke arah kehancuran kehancuran bukan kita kehancuran dia jadi sebab itu kita kalau kita paham akidah Islam kita jangan pelik kita ini merancang dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan merancang kepada golongan hamba-hambanya yang beriman musuh merancang kita merancang satu lagi ialah kita kena ada perancangan kita ini berdata-berdata sama iaitu kekalkan perancangan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala baru kita akan berjaya jadi musuh ini dia nak buat macam mana pun mereka Ha? Walaupun mereka berjaya Allah Swt akan buih sebagai istidraj dan Allah Swt akan buih ha? walau akibatul akhir kesudahan bumi ini kepada umat Islam yang bertakwa sebab itulah hari ini, awal ini buat medan ilmu ni keluar jemaah ni kita tak kacek ha, pasal ekonomi kita tak kacek kita kacek pasal tarbiah pasal lagu mana kita nak kembalikan diri kita kesedaran diri kita untuk kita menjadi generasi yang menang tadi lagu mana? Ha? supaya masyarakat kita pengen belakang bahawa ini usaha kita ini usaha kita ha? kemudian ha? kita nak belajar golang, kita gila tepat ha? tepat belajar masing-masing untuk kita menjadi pakar dalam bidang kita masing-masing tapi dengan syarat kita menjadi generasi yang digolongkan oleh Allah sebagai generasi kemenangan dan kekuasaan Insya Allah Kelantan kita akan kekal kita nak kekal 20 tahun lagi kalau tidak kiamatlah kita nak kekal ha? boleh ke tidak? InsyaAllah ha, InsyaAllah Kalau cukup perasyarat tadi Kalau tak cukup Kita kena fikir sendiri Dan kita kena bertanggungjawab Terhadap diri masing-masing Untuk mengekalkan Kerajaan Kelantan ini Di bawah pimpinan ulama Dan kepimpinan Islam Untuk kita pastikan Kita Negeri-negeri lain Dan seluruh Malaysia Serta khilafah Akan diberikan oleh Allah Kepada kita ha, Dalam keadaan kita ini Megah dan Islam Itu azah InsyaAllah Setakat itu saja Mudah-mudahan kita diberi Bantuan dan maghfirah serta an nasru iaitu kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalinu ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma wufil lana dunubana wa kafir anna sayyiatina waufil li adha'ina wali umahatina wali ammatil mu'minina ajma'in ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami kifarakkanlah dosa kami serta ampunilah dosa sekalian orang beriman di kalangan kami Allahumma j'alna ja min ibadikal muttaqin waj'alna ja min ibadikal salihin almuslimin jallih kami dia antara hamba kamu yang bertakwa yang saleh dan musleh iaitu yang memperbaiki diri kami serta memperbaiki orang lain Allahumma aizzana bil islam wa aizzil islam bina Muliakalah kami dengan sebab agama kami Islam. Dan muliakalah agama Islam dengan sebab kami orang Islam. Allahumma ahina muslimin wa amizna muslimin wa adukhinal jannata ma'ala abror ya Rabbil alamin. Hidukalah kami dengan agama Islam ini. Matilah kami juga dengan agama Islam ini. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama dengan golongan-golongan engkau rabai. Allahumma ansuril Muslimin almustadzafin, fi masharik al-arbi wa magharibha ya Rabbi alalamin. Wal suri ikhwanan al-mujahidin, fi عليهم الكرامة والعزة. Wal suri ikhwanan al كل وقت وحين وفي كل بلدان يا ربي alalamin. Ya Allah bantulah umat Islam yang lemah yang ditindah di seluruh dunia ini Ya Allah bantulah sahabat-sahabat kami, pejuang-pejuang kami di Palestin, di Gaza ya Allah, berilah kepada mereka kemuliaan dan kemenangan serta bantulah pejuang-pejuang agama kamu, pendukung-penyokong agama kamu di seluruh tempat dan setiap waktu dan setiap ketika ya Rabbul Alamin. Allahumma makkina fi ardina min dawlatil Islamiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Berilah kekuasaan kepada kami untuk kami mendirikan negara Islam di tempat kami ya Allah. Allahumma makkina fi wilayatina fi Kelantan wa al-wilayat fi Malaysia min dawlatil Islamiyah bi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kekuatan dan kekuasaan kepada kami untuk kami menjadikan mengekalkan Kelantan dan juga negeri-negeri lain di seluruh Malaysia ini untuk kami mendapatkan membina negara Islam ya Allah. Allahumma ja'alna min Allah ja menjadikan dari ibadat al al-akhiril-murzukin, al dan dari ibadat-Ku al-mashkurin, dan dari ibadat al-muttaqin, ya Robb al-Aalamiin. Jadilah kami hambaMu yang bertakwa kepada Kamu, yang Engkau jadikan kami sebagai hamba yang selalu bersyukur dan yang sentiasa menjadikan kamu sebagai Tuhan kami yang kami sembah hanya kepada kamu wajjal amalanana khalisan liwajhikal karim litakun kalimatuk hiya aliyya wa kalimatal ladina kafaru sufla allahumma annaka ta'lamu annana fuqara fa'awinna wa ta'lamu annaka annana du'afa faquna wa ta'lamu annana abidu wa ghufranika lana ya rabbal alamin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin Takbir